Eganariona, bizi ona, badu logika bat, esaldiunek ez, pentsu dut denentzat ongi jaten badugu, ongi bizi gira, apetitua ongi barimadoa, ergan nahi du ongi goazela, bon, ez du bergauza ergan denentzat ongi jateak, batzuentzat. Beda, ahalbezain bat tripa betetzea, ondutik kaderatik ez zil mugituz ziztelaik eta biziona duzuela pentsatzen duzuelarik adibidez. Beste bat zuen zataldiz, ahalbezain bat barazkiak jaten dituzte, bizio sasuntxu aukaiteko gixan adibidez, edo beste bat zuek ara girik ez dute jaten, abereak ere biziona merezidutelako. Bo, galtzen eiz, egia ezan hemen... Nesle, haipatu behar baina utzien, Nesle marka handia haipatzeko atxalde untan. Nestle, good food, good life. Good food, good life, hau da beraz Nesleren lema famatua munduan zehar edatua dena Good food, good life, janari hona biziona, eh, hola labur biltzen liteike, eta iduriz Nesleren lan egiten dutenek ez dute Nesle jatenu. Ez baitute, bizi, bizi bikaina iduriz, lanean behintzat. Eh? Nesle multinazionalak onartu behirri baitu Tailandian hornitzaileak bere langileak esklabuak bezala tratatzen zituela. Simpliki, esklabuak bezala. Gatuentzat arreinak erosten ditu, doa arreina zati batzu, uh, erosten ditu, enpresa hori, Tailandian, uh, bereziki, talde horrek, eta uh, ikerketa baten arabera, langileen kondizioak jasan ezinak dira, bon, Egia erran behar da, nezlek du ikerketa hori galdegin. Aurrak lanean, langile imingranteen pasaporteak adibiez atxikiak, beraz ez dira hortik mugitzen alpapeli gabe gelditzen dira, eraso fisikoak, erasoak ere itzekin, ahantzalen mugimenduen kontrolatzea izan lurretan edota itxasoan, pausa egunik ez, bon, bola, eta bar. Eta batzutan zutan sarea xare apizu egida eta langileak azpian itotzen dira, eta hor usten dira edo itsasonttzean hiltzen dirarikhop itasontzitik botatzen dira. Nezlek aierazi du: uh, politika eraginko bat eramanen zuela emaitza horiek ikusirik bere langileen lan kondizioak errespetatzeko tsalo bat zuri A, ah. Eta bai, lehen erraiten nuen, neslek bakatu galegin zuela ikerketa hori, enpresa horren zaintzea, baina ez du hola gogo berezi bat ukan kolpez, eh? erakunde batek salatu baitzuen zonbait lehenago, langile oien egoera ezin egona zela. Laurogeita sei estatutan barantuak diren laurehunta be zazpi lantegiritu meslek eta zonbat marka bere izendatzearen pean hainitz hainitz ehundaka edo hamakaka. Eta tarttean uh, bito ere, Horo ititzzte Bitononi lasaina famatuetaz ez ziren putxoka aragiarekin eginak zaldi aragia tsemaiten hal zen, horiek ere hunkiituak izan ziren afera hortan e zaila dela hirurehun mila langileekuta deatu behar direlarike, eskubide guziak erre espetatzea, unertzen alda ere nunden zehiltasuna. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarrekin, oskal irratietan eta musikan sartzen gira orengoan musika eta bereziki bekontzertu bat aipatzeko gaur azaroaren ogeita lauea ogeita laua diakintzazie urte baten buruan susen azarroaren ogeita lauean bainan bimilata amaseian The Cure taldea Bilbon ikusten alko duziela beken, nahi ba duzien, texatu gualimaziste bimilata sortzitik Europan ez dute birarik egin eta beraz uh, men gaindire euskal erritik pasako dira eta beraz zuentzat kantuño bat Boys Don't Cry zuzenean gravatua The Cure Taldea I'm yeah. boys don't cry susenean entzuten dosie hemen eta susenean ikusten alko duzie ere bek gunean, Bilbon hori eta urte baten buruan susen azaroren ogeita lauean arituko baitira e, Bilbon 2006-ian, e, Europatik e, etzen pasatalea, 2004-tik e, eta laste horretarazten atuetit eta putzen joana etxakten iritzien zunendugula e, aurtzaindegia aipatuko dauku eta Siberuan irekiko den aurtzain gune bat, e, Euskaraz Eta Euskaraz egiteren garrantzia aipatuko dauku, gibilean den borroka ere azpimarratuz. Eta mm, eta tartean musika ipatzen bainautzen be, performantzia bat, ikusiutana interneten Bristol irian egindute hau, haste buruntan bukatu da performantzia artistiko eta musikal hau nola martxan zen, ebe lau, egun iraundu performantzia honek, ximpleki. Ogeita lau egunez, bosteunta berrogeita amaj oren beraz iraundituen musika obra bat sortu dute, azkenan artista desberdina korbildu baitira hortarat. berezi bat beraz Bristolen Sanctum Bristol deitzen dena uh, Ma Bigarren mendeko eliza gune baten erdian eraiki dute olako kapera bat bere egurekin hirian bildu dituzten hegurak leioak uh, hartu dituzte bildu dituzte eta beholako etxola gune bat sortu dute kapera bat eta hogeita u egunez etengabe musika izan da gune hortan musikan tzerkin performantzia desberdinak eta adibidez batek emazte batek performantzia bat egiten zuen eta uh, kantatu onduan egunero persing bat egiten zuen belagian, beraz orotarat hogeita lau alain texatzen bazauzi ikustezer remaiten duen Sanctum Bristol gunean atsemanen duzien Telebistako putz hutsa utz irratiko hitz apitz Hitz eta putz ponduino bat egin behar dugu hala ere pixka bat uh, be, Estatu poliziaaz edo ez bakkaatu urgentziazko egoeraz Frantses gobernuak plantan emanduen egoera berezia dadakiizien bezala azaruaren uh, mairotik plantan uh, eman dena edoaseai hamazazzpitik hobekirran uh, atentatuen ondotik beraz perkizizioak edo noiz zahal ahalbidetzen ditu daki zen bezala epailearen uh, galderik du hasinazioanrezidan edo etxe batean bizitza behartuak adibidez. eta hor egoitea eta presondigia etxean zirelako baan bo hiru hilabete iraunen duen organziazko egoera hau batzuek dudan emaiten dute ere eskubiden aldetik uhaketazon baizu ekartzenan lituzkelako, Eta beroxen bidetik edo objektibotasun osoarekin nala dio ere Le Monde ek Le Monde aldiskariak uh, ola kobeatu kitzat interneten uh, webgunean beraz urrialde berezi bat sortu dute behatzeko zer pasatzen den urgentziazko plan hortan zenbatzeko azkenean uh, begertatzen diren perkisizioak zumata txiloketa eta bar eta baja orduan hor uh, mag egun pasadile Be pariseko gertakarietatik Mila irurogeita ma bi perkisizio izan dira, berreun ta berroita ma iru, etxean atxikiak dira ere gerostik eunto eta emeretzi atxilo aldi izan dira, eta bar jolako badira eta galdera batzu, nor dira atxilotuak nola pasatzen dira ere perkisizioak eta hori da ere gibelean, ea nola baliatzen diren legedi dekitze hori Horiek denak bilduko dituzte beraz uh, gune hortan interneten diadanik egoera bitsiak eta xalatzekoak gertatzen baitira ere uh, observon leta durjanz beraz gunean atxaman duzi hori lekuko tasunak biltzen dituzte tartean adibidez birena ez dutenak ulerzen zergatik etxean egoiteak behartuak diren edo bestalde ere uh, diate batean hori ere afamatu egin den perkisizioa aski bortitza izan dena uh, perkisizio bat larun bat gau batez y en día ya Uh, eta horxekatzen zuten otoiz gune klandestino bat iduriz ez dute atseman beste batek ere spikatzen du uh, bere amatxiren etxerat edo urbildu direla perkisizio bortitz bat egitera eta atxilotu uh, erganez beraz suprefeturaren ahintzinean argazkiak hartzen ari zela eta beraz ari zela uh, gunea uh, be ikusten eh, ondotik behar bada berdin egiteko atentatu bat uh, eta iduriz ez zuen bat argazki ikartu, bref. Manifadez berdinak, ere adibidez, ipatzen alditugu. Debekatuak izan baitira geroztik e, Ipatu izan ditugu, beraz kopo geita inguruko mobilizazioak ikusiko dugu beraz zer bide hartzen duten. Beste manifa batzu ere adibidez, lionen um, debektu dute refusiatuen uh, sustengatzeko manifa bat. Eta beste bideo batean ere gaur uh, agertu zautan sare uh, sozialetan. Paris Xen antolatu zuten manifa bat ere ikusten alda. Ez da ongi dozda biziki ongi pasatu. Elkartasuna errefusiatuekin lemapean manifestazio bat izan zen beraz igandean, debekatu zutena. Zaroaren amairuko gertakariak aintzin programatua zen manifa hau. Eta be, gerla desberdinek eragin migrazioa zuen nagusia eta errefusiatuen sustengoa dirazteko sedearekin. Baina Urziako egoera plantan eman duenetik beraz uh, debekatu dute manifauri, hori beina egin nahi izan dute hala ere igandean eta uh, Errepublikar plazarat urbiltzeko momentuan beraz poliziarekin tentsio zonbaitzu izan dira kolpe batzu ere biztanena tartetik eta ohu batzu ere.. <tusurra> <tusurra> <tusurra> Eta Durjanz eta Polizie, ez gaitu zuek geldituko, manifestatze eskubidea beraz ez dauko zuekenduko. Uh, Ordoan intesa gune hortaz, beato ki berezi hortaz Le Mondek proposatzen du momentuz, berra beste batzuere ere idekiko dira. Uh, zuek ere balimaituzi ere xeinalatzeko gauza batzu, informazio batzu parte katzeko, bat proposatzen dute Eta Durjanz Le Mond abildua gmail.com Itze tabur Eta iritziaren tenorea dugu orain asteartero bezala eta gaur joana etxakti itza Mauleko plaza shabal huntaik egen hunu Dagin urt hailatika bi haur fein lanin hasiko tutsu maulen, haur nier yuska hytsin bat zari emanez. Lehen aldikos, yuska hytsesko haur fein zagune bat izan enduzu sibe un, se untsa eta se shantza hor haur, haur akustena halko tutien aitetamentako. Untsa dela bai, shantzabat e bai, mena se guduka izan den urhat simple eta normal horen emaitea hel tzeko marion eta lus, lusitutzu bi haurzainak. Guk, unguko jente ilibatek, laguntetitzugu. Baduzu emaitzahorengi belin bi urtetako lana eta bataia, mena batalla zentako shusen. Logistika mailako esintasuna behitzen, ez lokale gokik edo ez beharden sozik harpena. Ez hoi baizik, nikuste dit bataia izan dela, hani txek guano uste veitie holako zerbaiten beharik estela eta funtsin estila importa franxezisko ungune batin handitzen badia sohtu berik. Kontrisen gentia beno bidina tzaman dizugu habosis obatzeion gentia eta holako fundi uskaldunen artin. Haite txietan aip hatzekua duzu kon geneala eta izabhesaen aise buhatzeko kapasitatia, isuska ikusiike, gujeranike, su matushka maite dien, ezpeiti bihiike eman laguntzeko. Udui eta zerbutsu habo galtatzen denin, badien locha, sobea datekila, tekila. Haini negoiten ikashi behitugu. Haitexien laginguana hedizugu simbolikua beita prefosta. Egiazki egiauskii importarian la gingoa Su, du quesçu. Si gui behasien u skalduna, beitaki henik gabekuak izan behardila. Emanes argus e sku kaldia. Klik eta klik, xubukota org webgunin atzamanen ditutsu. Ema itenaralde ikusu materiel, ohe hekaidea o hal mueble. Ala zorra llenguada, da ginearstienza baldu dugun gune bilketan bides, karena webgunian. Marion eta luchik badici esu la beharra eta jetas gain, maule inguyan shortikodien hauren iskaldintzen la gintuko disu. Klik eta klik, tsai guela gintzea, bai eta blai. Joana etsakten iditzia hemen txetan eta beraz laguntzeko gogoan baldin bazizte, karena puntu .eu eugunean ondoko astetik haintzina disko berri batzuekin hemen estudioak betetzen ari zauzkigu, kantariarena ere badugu. Ziklomorfosia deitzen disko haua deitzen da disko haua armabikiak kantua. hor fosia diskoarekin urbiltzen nabera ere bakar kakoloretan mera semen proiektu berri honekin Eta horretarazten dautziet, laster euskal iratietan berri izanen dela. Eta ondotik, titio betbedean iritzia, eta uh, gure gomita aldiz, garbine petriati izango da, behatokiako zuzendariarekin, aipatuko ah, dugu, aplikazio bat zuen telefonoaren zat. Baitakigu maitituzela aplikazio berri-berriak, uririk gainera, eta helburua zer da, akuilari deitzen den aplikazioa, Aplikazioarekin e, izkuntza eskubideak urratuak direlarik jakinaraztea e, Beatokiari eta hogekin ere zerbait egitea biztana. Beatokiak onotik e, bisatzen baitu, beraz, xalak hortaz, egitura edo eta aplikazio berri horiek iran azkenean sakeletik egiten alko dituzia horiek simpliki edo egiturak zuri hondu ere. Hori denak aipatuko ditugu goizuntan egin baitute aurkezpen ofizialan arte bostak etardier euskalki hatetan berriak zurekin Bernardet Argain. <muchos> Euskararen eta Euskarazko ikasbideen erakaskuntza ez da aldatuko kolegioen erreformarekin heldu den sartzean, eskualde izkuntzen tokia zarrangura haundiak bazideen, eta Akitaniako Akademiako Komitea bilduda eta ministeritzarekin aipatu onduan, hori erabaki dute Marie andre Uret Bigabaieko presidenta entzunen dugu sehiaketar ditan. Lorenza Gimorenza Terabakia beti igurikatua Pariseko ausitegiak egun jakina aztekoa du, hea onartzen duen hunen libratzea edo ez Hamazazpiurte presondegitarat kondenatua Hamairu baditu eginak Angelua jaugainera erida eta libratze galdean untsa erranda, duen eritasuna presondegian estela untsa hartatua izaitena al. Bagoaz kolektiboak elgarretaratze bat eginen du Sari Zazpiontan Angeluko Eriko Echaitinian. Eriko komertzio behar ditu eskualeriak bihar, gaiunen inguruan antolatu dute maingurua baionako komertzio eta merkatal gambaran, plantatzea, B.A. Beren haunditzea, Ondresen egin nahi duten merkatalgune gune hiri erdietako komertzioak eskatzen ditu, merkatal gambarak aldaketa batzu eragin nahi lituzke, baionako hiri erdiko komertzioetan, animazio gehiago eskaini, ordut egi zabalagoak, eta arrera OBA jendeentzat, bainan komerxantek horik gogoetatzen dituzte. Etxetako gen berziklatzeko kampaina bat Aztendu Biltagarbi sindikatak, ahopazah, edo beste oialki, kaxik denak berriz baliatzeko gishan ezartzen ahaldira, Biltagarbik nahi ditu jendeak gehiago bultzatu baliatzen ez diren oialen ere maiterat, errietan diren kutsa berezietat. Eta kasu biharko denboratxarra heldu Meteo Francek departamentu guzia alertai iran janezak zendu, bihark goizeko lauontaik, orzegun goizeko, zazpionak arte, haize eta euri, euri uak bortitzak eta urak ateratzeko iriskua, haizea ere azkarra ibiliko da. <tusurra> ako kanpoko mintsaldian joan den irabetean Donean egarazin raga den alternativa eguneko este mintsaldi bat segituuko dugu. Hau Susan George ekonomiariarena atakeko ororezko presidentak egin zuena, aipa geia zuelarik sistema aaldaldezagun ez arru edo ez klima. Hastezken untako kanpoko mintsaldian agatzeko behatzeontan Euskal gatietan, Errepika hortzegunean, oren batean hirureiko gatian. Eskurberoak! Bero beroa! ESKURBEROAAA! Bai, eskurberoak bete hor dira gero gehiago beroak! Hila betearen azken hastelen guztiz bezala agacheko bereratzieta nantzutan lako esie eskurberoen musika e mankizun ba! Yes, no, Ilaite eutana horkeztuko ditugu, gustukoak dituzien tele-sailen musikak Adelena esantz, heluen astelenean agatzeko Eta errepika onduko astiaskinarekin ezkur emankizuna e Utru Charles Bidegen hitz zitzen, izen bukolikoa dian libelulekin. Arritzen hauena da, euskaraz eta ondoko izkuntza anitzetan ere, izendapenak kasik denak kontra dira. Alako gaiztotasun edo zerbait adi erazten dutela. Koldo soazok aldiz dela eta uskak be emur soxaliak uken dutia lai. batean beti goten dituk dialektoak. Hizkuntza bat bizirik baldin badago, dialektua beti sortzen dira. Badituk hizkuntzaren barnean gauza batzuk berri adianan. Konparazione, toka edo nafarroa berean da zuberoan dagoen suka berria adituk. Josu Martinezek ihesaldi berri bat aipatuko deiku cabra militante autonomoana. Guardi zigilaren patrol bat pasatzen handik eta gelditu egin zen. Orduan, urduritasunak jota, kabrak iesegiteari ekin zion. Malenuski, gidarik gaskarran zen. Inguruko pareta bat jo, eta behean zegoen trenbidera erori zen. Animaleko istripua. Utsumandoka, aste hartez zazpitan, astizkenez lauetan. Utsumandoka! Itzeta putz, putz itzeta putz, itzeta, hit. Itsumendo Kaarri berazuzi itzo oruaa zazpietatik hain zina asteero bezabadatitika hekalltekin etageteratzentzeere laster Be tokiaren aplikazio berri begia dugula hizkuntza euh, eskubideak direlarik eguneroko bizian euskararen auua egin duten entzat euh, aplikazio bat zuen telefonueetan telekargatzen halko duzi elastera aipa gehiien. Prentxam, ementuz eta berriapuntu eusen, biharazaroaren ogeita bosta delarik, indarkeria matxistaren aurkako eguna aipagai titulu nagusian, emakunderen hitzak, salatzen direnak indarkeria matxistak kasuen izoz mendiaren punta dira, nahi du zatino bat bakarrik ikusten dela azkenean indarkeria matxistarekiko jajez. autokritika egiteko eskatu du Bilboko gotzainak egiteagatik edo ez egiteagatik indarkeria sexistari eginiko balizko ekarpenaz autokritika pertsonal eta komunitarioa galdegin du uh, aipamen desberdinak ere diskursuez arago neuorri zehatzak eskatu dituzte sexue urasoen aurka gai bere Zerriak izanen dira, ere bihar egunean zehar berrian edota beste edabideetan. Ere berrian, ere beste gaietan, Katalunia ipagai, Mas Artur Masek, salatu du Espania. Katalunia guztiak zigortzen Arisela, Espanako gasulministro den Cristobal Montoro kiera geritu kontrol zurtsagoak jarriko dit, dizkiotela kataluniari Espainiako ereskate funtsak uh, hartzeko edo kobratzeko momentuan independentziaren alde harturiko erabaki politiko baketxuengatik Espania kataluniaren kontrako eraso instituzionala hasi duela uste du uh, presidenteak beraz hartur mache hori segitzeko afera beraz Katalunia independentziaruntz Berrian Aipagai eta argian ere gainagusi segikoak izaiteagatik zigortutako bost gazte absolbitu ditu ausitegi gorenak Sabat Moran, Bergoi Madernaz Marina segasti Zabal Aiala Zaldibar eta Igarki Robles dira absolbitutakoak e, Ibon Esteban eta Ainoa Bila be, Berderi barkatu zigora bi urterat murriztu die eta ondoko hastetan beraz aterako dira hau da beraz Aipagai Eta charre socialetan parte berria ere gaur Eta bestalde arma politiko bat musikaz harigira hemen, argia puntu eusen iritzi bat, beraz musika eta arteaz argma politiko bat bilakatzen aldelarik eta beste iritzietan ere hiria, egin hiribare beste esaldiren bat bururatu, tako, bururatu zaigu eta lema horren inguruan politikariek bereziki aipatzen dutelarik lema hori argian aipagai eta bestalde nazioarteko gaiba Turkiak Herusiako gerla egazkina bota du Turkiako Armadako bi eta emaile egazkinak Herusiaren egazkina bota dute astertegoisian Chiliako mugan bere aire espazioan sartu dela Shalatus Euskal kulturaren aldeko funtsa aldiz sortu dute mauleko mediatekan, kaseta.eusen aipagai berriki mediateka bilakatu den mauleko librutegiak Euskal Herriat Euskararen inguruko espazio berezi bat sortu du, uh, elduen artean Euskarazko irakurketa sustatzeko sedea du bereziki funtsunek, diru zamaonek besteak beste, kasetan aipagai eta erretreten kontrako neurri fiskalak saratu dituzte uh, larialdiego Hora, kera gindituen txigortasun neugri ez gain, egetreta dunek, beren kesak entzunarazi dituzte egun. Hemen ere, seetasunak eta, eta donibane garazi bayona harteko treinbidearen estrena ere haipagaikazetan. Maulea ipagai ere media bazken, baina hemen bisikleta ipatzeko, bizi siberuak uh, gomitatzen du mauleko idia eta bere uh, bistanleak, bisikleta nantolak bat plantan emaiten, xe hemen, eta bestalde, uh, naiz eta urgenziasko egoeran izan franzia, bisik jakinarazidu, uh, do alternatibak, bere mobilizazioak mantentzen dituela, teori Abenduaren 12an Eta sulia buka sinu go sudoesteekin galdera hau egiten du uh, lehen artikuluan sergatik estatu islamikoa uh, desegitea Biziki zaila izanen da, galdera hori egiten du, Fransuolandek desegiten alko, otedu Daesh, uh, Jean-Claude Alar uh, bere zituarekin, egin elkarizketa hemen Irakur Gai eta uh, bestalde ere uh, Turkiak uh, deseginduen edo ero jarrazi duen, Egazkina, Aipagai, Egusiaren Egazkina, Aipagai, Nagusietan, horiek erranik, iritziaren tahte orain tito bete behar, zuritza! Beraz, da libertatea desagertzen txalo zaparaden artian. Erran aldi hau, Star Wars gerla filmatik atelaia da. Bai, badakitzerpentsatuko duzien batzuek, ene referentziak mugatuak dilera. Eta erran aldi berbera baliatu nuen, joan den urtahilalen amaseian egin nuen hilitzi kronika batean. Galaian, Manuel Valsek legibilzarian egin zuen diskortso baten ondutik baliatu nuen. Eta berriz gogola dintzait François Hollande kongresuan entzuneta. Frantiako presidentea entzun dut eta dit George Bushi 2000 batian. Aitortzen dut dese eroso osentitu naiz momentu hortan. Nolaz horrelako egoela batean horrelako zerbaiti pentsatu, hainbat biktima inosente direlarik. Baina han hemenka xale sozialetan, soraz batzuetan oartu naize zinintzela bakarra eta hastezken untan, Leomond frantxe segun kaliak artikulu oso bat du Bush eta Hollanden diskurtsuak komparatuz Eta azkenian, erakutsiz, frogatuz nahiko urbilak dilera. Iritzi kronika horiek hasi dituztanatik, emirezi kronikatik, amarek ekialde urbileko egoera gaitzat hartu dute. Kobane, Siria, Kurduak, Pareztina, Erebusiatuak, aldi oro ahitzen nintzen edo saratzen nuen egoera horien inguruko isiltasuna. Isiltasun hori desagertu balimada, bilakatu da isiltasun minutuak askenegun horietan. Eta horain zer, galderan agusia. Urtahiran, haste bat ere etzen pasa eta aipatzen zen Patriot Act terminoan normaltasun osoz. Salbu espeneko legediak sortu behar zidela. Hostilarekoa pasatu eta hiru egun berantago, konstituzioa aldatu behar dela, ne horriak hartuko didera. Estatu batuetan bezala 2000 batian. Ikusi dugu nola bukatu den, eta funtsiaan ez da urla indik bukatu, segida baizik ez dugu pailatzen hito betbeder mileska hemen bere iritzia, entzuten zenuten egunero bezala iritzian eta arte untan eta segitzen dugu hain zina, orain nehan bezala aplikazio berri bat zuen telefonoak atera akuilari deitzen den aplikazioa ipatzen dugu guregomitarekin Itz eta putz atzaldeko bostetatik seietana arantza ididarekin Upskali ratietan Eta teknologia berrietan, sartuko gira gaur, gara txaldean, deitzen den aplikazio berri-berria. Ipatzeko, izkuntza eskubideen uraketak, salatzeko aplikazio berria, garbine petriati, behatokiako zuzendari gurekin dugu, gara Arratzalde Eta hau da, berrikuntza, naiz eta ezagutzen ginuen uh, beatokiaren be uh, euskal telefonoa, hor, urak uh, uh, desberdinak salatzeko, uh, euskararen ingurukoak eguneroko bizian, bizitzen dituguna, kore ingoan, bat plantan uh, eman nahi zandu aplikazio bat, telefono gehienetan deskargatzen aldena urririk, uh, zergatik be, aplikazio horren behar hasen duzue. Bueno, kontziente gara gaur egun internetek e, sekulako irismen e, almena duela, eta, eta gaur egun ba, jende asko horendako e, telefono mugikorrak eta eramangarriak garriak ba, oinarri oinarrizko gailu e, noranai eramateko eta ezinbesteko e, bilakatu direla. Eta gure egunerokoaren parte e, garrantzitsu bat bihurtu direla. Horrela, ba, orain arte, e, Euskararen telefonoaren e, erabiltzaile izan direnei, eta aurrerantzean ba, erabiltzaile, zerbitzu e, horren erabiltzaile izan nahi dutenei, ba, tresna berri hau edo aukera berri hau jarri diegu ba, eskura. Mm -hmm. Eurida, simpleki eskura. E, mugiko getan, nukaiten alko baita, oraindanik danik, gaur danik, telekargatzen alden akuilari, deitzen den aplikazio hau, zergatik izen hori? Bueno, ba no la baitere eh ba, bea duten e, be, pertsonak edo herritarrak dira euskaraz bizitzeko autua egin dutenak, Eta eh autu horren ondotik ba e, edonora joan eta ezin dutenean euskaraz e, aritu, ba, ba, banketxe batera dela edo herriko etxe batera dela edo norana joanda ezin dute euskaraz e, aritu, eta orduan ba, ba egoera horren aurrean Herrritarak egiten duena da gurekin harreaneetan jarri no e, egoera hori aldatzeko, zerbait egiteko pres dagoelako ezta. E, jarrera aktibo bat hartzen du eta eta saiakera egiten du egoera hori e, aldatzeko. Orduan duan, akullu lana egiten du, nola bait, mm -hmm. bai, esan dezakegu. Eta eta akullu lana egiten duenari, akullari deitzen diogu. Okay. Ba horregatik du, izen mm -hmm. Ardi, eh, bezala, hori. Ardi egi ega iten zehen bezala, zken ean. Hori da, berdin, berdin, eh? mugia erazteko, ez da? Hor dagoen eh, lekutik ardia edo beia edo dena delakoa. Ba hemen, urrak eta egoe orre, horretatik eh, nola mugitu eta konpontzeko edo... edo, edo eh, Bai, konpontzeko urratzak emateko, nola baitu, ba, akurdua, uh -huh. eh, erabili ere. Horto, uh -huh. nola, egia erranik, nahi izan dut telekargatu, baina nire telefonoa, pixka, zahar, egia da, orain aplikazioak telekargatzeko, uh, nola funtzionatzen da, nolako itxura du, uh, pentsatzun terabilpenean ximplea dela ere? Oso xinplea, bai, eh? okulari eh, puntu eus web horrian ikus dezakezu, eta dago, momentu honetan, ba, bi sistema operatiboetarako erabilgarri ezta, Android batetik eta iOS eh, bestetik. orduan duan, hor zartu ezkero, hortik zetsi dezakezu, bai sistema baterako edo besterako. E, dagoeneko, Euskadaren telefonoaren... Eh, Erabiltzaile den pertsonak, bueno, euskalaren telefonoa da orain arte, bueno, ba, erritarrei zerbitzua eskaintzeko erabili dugu webgunea, hor erregistraturik dagoen pertsonak edo herritarrak ez du berriro erregistratu behar izango. Uh -huh. Behin jaisten duelarik bere telefonora, bere datuak sartu, alegi bere eposta e helbidea eta pasa sartu, eta ja erabilgarri e, izango du. Erregistraturik ez dagoenak, erregistratu gimerkodu baina baina erregistratuta ja erabilgarri izango du erraxe erraxe errax, aurrerantzean eta oso sinpleki eh? ematen du aukera ba e, edonora edo zeine bueno urraketa egoera bizitu duelarik herritarrak ba kexa jartzeko mm? Edo, baita, bueno, edo joan, eta hizkuntzari alegia euskarari, presentzia duina eskaini dion entitate bat, baita, zorion zeko ere. Hori, egituko Burira. aukera ere ematen du, ezta? Uh -huh. Orduan e, edo zingerta era dela ere, atxiki dakiok hartziboa, e, dela argazki bat, dela guke gure telefonoan dugune dokumentu bat, eta modu erraiz batean e, bidaltzea badauka e, gure era. Uh -huh. ere, kompartitu egin deiteke, zare sozialetan, ezta? Hau. Uh -huh eta e, guke jarri ditugun edo elarazi ditugun e, gerta erakesezik, Ba, beste erretar batzuk elarazi dituztenak ere ikusteko aukera eskaintzen du. Mm Horten -hmm. hor, elburua beraz haipatudugu, izkuntza eskubiden urraketak be, xalatzeko gune bat da, kuilari aplikazioaren bidez edatzen aldena, berazuen kexak edatzeko manera bat, ondotik zerbait aldatzeko ere, zoriontzekoa haipatuduzu hor, gune batzutan euskara justuki valorizatoa baldin bada zoriontzea beharrezkoa iduritu zauzu ere iruditzen zaigu. Ba, Iru dutzen zaigu, badirela entidadeak, badirela enpresak, e, e, komertzioak, dendak eta alakoak, bueno, aleginea egiten dutena ba, Euskarari presentia duin bat e, eskaintzeko, ez da? Azkotan gainera, ba, bere bete beharra ez delarik. Ze, ba, ez Ipar Euskal Herrian bertan, Euskarak ez tauka ofizialtasunik, orduan berez eta legez, ez dute zertan hori egin, baina badira, Entitateak e, hori e, e, egiten e, bueno, poste, alegin txendirenak eta presentzia e, bueno, poste, duin bat eskaintzen diotenak e, euskarari. Hoiek, ba, nola baitzera uste dugu, saritu e, egin behar direla ere, zan behar ertzailela, ba, e, osongi. E, e, Euskal iztunok ere kontutan hartzeagatik e, gatik zorion du nahi zaitu uh -huh. eta aurrera zuen alegin horretan, eta eta segi hurratzak ematen. Horretarako ere bai. Aha. Hor adi eman ezagun txalotze bat delarik edo, eh, bazakit imprecha edo denda bichatua da edo berak ikusten du azkenan zuzenki akuilari gune hortan. Bai, guke eh dena delakoa izan ezorion ezu bat edo izan kexa bat hartzaileari elerratzen diogu. eta guk bain hemen jasotzen dugunean, bai aplikazioaren bidez, bai eta webgunearen bidez. Edo, edo baita telefonoz edo epostaz ere, ba, e, egiten dugu alde neurrian komprobazionetik bat, e, demagun e, ba, dakit, e, alako herrikoetxek e, webgunea frantzesez besterik ez du. Eta? Mm -hmm. ba, begiratzen dugu, sartzen gara hor, egia da, orduan jakinara ezten diogu, delako herrikoetxeari, aizu, herritar bat jarri da gurekin harremanetan, ba, ba esateko, hau, bai, e, herritarren eskura jartzen duzu eh hori, kasu honetan, ba e, obetzeko, e, badaukala, ezta? Zergatik, ba bueno, kasu honetan ez gaituelako kontutan eh hartzen. Orduan guk egiten duguna da keixa hartzailearekin harremanetan jarri eta herritarrak, bueno, pose, e, e, diguna edo esan diguna e, hartzaile hori eh jakinarazi. Lehen haipatzen zinuen duztuki, uh, hemen Ipar Euskal Herrian Euskara etzela ofiziala eta biztan dena, kasu hortan etzirela berkesak ere, uh, ze desberdintasun ikusten da direz, basena fartar eta bizkeitar baten arteko kesetan? Ba, hor, eh, oinarri oinarrizko eh, ezberdintasun bat dago, ezta? Esan dezakegu, bueno, pos, Euskararen eh, lurraldean aldean, ba, bazonalde batzuetan, izkuntzak baduela aitortza bat, ofizialtasuna badu, baina beste eleku batzuetan ez, e, Ipar euskal herria kasu, ezta? Hor, zer gertatzen da, urretako gutxiagotze egoera horren ondorioz, ba, erretarrak egiten duela, e, nolabaitzaren, bueno, m, pos, e, e, gutxiagotze egoera hori barneratu, ezta? E, eta bere egin. Pentsatzen du, ba, bueno, ez da gukiola, ezta? E, e, bueno, pos, bere izkuntzane aritzea, zergatik eta legeak hori ez diolako Baina ez da hala, legeak ez zaitortzea izan bai, dutxeka egoera injustu bat, ezta. Eta e, horrek ez du esan nahi Euskaldonok eta Euskal Iztunok ez dugu e, e, gure izkuntza naritzeko eskubiderik. Orduan aldea dago, noski, bai, egia e, da, ipar Euskal Herretik ba, keixo gutxiago jasotzen jart, ditugula, baina uste dugu egoera horren e, ondorillo ere badela. Uh -huh. Beraz ez dudatzea azkenean, be, euskararekiko duguna gemanean, badirelarik arazoak eta oaktzen girelakoan girelarik be, posile dela salatzea eta ondorio bat izaitan duela ere hogeke. Hori guke konprobatu dugu, eh? eta berriki eh, ezagutzera eman dugu donostiako herritar baten kasua, alzai merra zuen, eta bonotratamendoa jasatzera joan, eta izintzuen euskaraz jaso, Gurekin erremanetan jarritzen, berak oso tinko eutxizion bere nahi ari, be, tra tratamentu euskaraz hasotzeko nahi ari, eta azkenean lortu egin egintzuen. Mm -hmm. Eta hori ezagutzera eman dugu, bizka bueno, bat ikusteko, guk ere hartzen dugun e, jarrerearen baitan, bueno, badagoela gauzake lortzeik. Ez eta egin behar duguna dela, poliki-poliki, ba, gure eguneroko bizitzan, gure e, bizik moduaren protagonismoa hartu, Eta euskaraz bizi nahi hori ba, ba praktira e, eraman eta ezin denean ba horretarako indarregin. Mm -hmm. Eta behatatokia ordelako be, laguntzeko ere kasoietan? Hori da Behatatoiaarren lanatu ere hori da, ezta nahi hori duen herritarrari e, e, laguntze horretarako jotzen du behatokra baskotan herritartzen ez da. Mm -hmm. ba, ba, bueno, ba, norbaitekin e, aritzea, ba, bueno, arrakastarako edo Egaritzeak arrakastarako aukera gehia gozkaintzen duelako, ezta? Eta azkenean hizkuntzarena, ba, afera kolektibo bat delako. Estelako eh soilik ba, bueno, nor norbanakoena, ezta? San deskagigu ba, ba, erleak bezalaxe, eh? Ez dia sortzeko e, prozesua erle askoren lana da, ezta? Eta prozesu horretan garrantzitsua da erle bakoitzak egiten duen e, lana mm -hmm. eta betetzen duen e, e, funtzioa. Ba, bueno, Esan dezakegu bakitza bereko e, zerbait ikusten dugula hemen ere, ezta. E, norbanako jarrera hartu baina gure afera kolektiboa ere bada eta elkarlanean arituta barrakastarako aukera gehiago dugu. Beatokia, zuzendaria den Garbine Petriati, beraz gurekin ginuen, erran bezala, akuilari deitzen den aplikazioa, zuen telefonoetan gaurdanik telekargatzen alduzu e, Android eta iOS, uh, beraz, biden bidez, eta genuela erran behar den, behar den, beraz, zuen telefonoen bidez, simpleki egiten alko dituzu zo, horrein, zuen kesak adierazi, izkontzaisko biden urraketak gertatzen direlarik, edo, zorion tzeko, bezala, egitura bat, edo elkarte bat, Edo enpresa bat Euskarari ekartzen dion balorapenakatik adibidez eta euskararen telefonoa ere beti Interneten ats maitena alaldduuna uh, zu zenkiere detzeko 1000 eskar gorekin igonik gabdine. Na zuen arteta 1000 zuei. Hitze eta putz, atxaldeko bostetatik seietara arantza idedearekin Euskalrratietan. ja ezpa liko parte euskaleria neu euskaraz bici niko txarteta hapa hapa taldean sutzen dugu lasterberria ke euskarirretetan ebro kika tudiraño euskaraz mieta za baldua petidaño esku alegria neskuara esku alegria Oko egunetan nao Seu se, oh, se. Hedi hunek e franco eta hapa hapa entzuten zintuzten euskalirian euskaraz bizi eta horreitarazten otzet laste euskaliratietan itzordua duzila titika, bere lagunekin. Utsumandokan Charles Bidegen hitzesitzen izen bukoliko adian libelulekin. Arritzen nahoena da euskaraz eta ondoko ezkuntza anitzetan ere Isendapena txik denak kontra dira. Alatro daistotasun edo zerbait adierazten dutela. Goldu soaso kaldis uuskalkiak dela eta uzkak be emushorzialiak uken dutiala. Hizkuntza batean beti egoten dituk dialektoak. Hizkuntza bat bizirik baldin badago dialektoak beti sortzen dira. Badituk hizkuntzaren barnean gauza batzuk berri adianak. Konparazione, toka edo Nafarroa berean da Zuberoan dagoen suka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 Eta nik horrekin agurtzen zaituztet bihar arte hitz eta putzen seiak euskal irratetan berriak zurekin bernadetar gain.